Batez ere uda honetan daukaguna da Luiz Marianoren in, eh, berfiguraren ingurumenean eh. E, ekintzak edo aktibitateak, baina hala ere Irunen eda, eta haudan zehar ere normalki e, antolatzen ditugu urtero beste ekintza batzuk. E, bueno, e, batez ere ba, bueno, aurrentzat edo helduentzat e, denetako izango da, e, bai musika, zinea, magia, e, kaldeko antzerkia, fiska bueno, ba, giro bate gure da e, giroa sortzea Irunen zehar eta horretarako e, Ba, ez zena toki desberdinetan edo toki e, dezberdinetan e, eginko dira aktivitateak. Bai hemen e, museoan, e, Ojaso museoan, bai enzantz, Enzantze Zabaltzan, e, bai Junkal Plazoletan, bai San Juanen, bueno, ba, leku guztietatik joango dira aktivitateak bari e, giroa e, lortzeko eta bueno, ba, familia artean ere ba, ba, aktivitatei, bueno, edo aktivitatekin disfrutatzeko eta lebaude urteroko ekintza batzuk esan eh, duzu ez adibidez Pana Zarteko folklore jaialdia edo Euskaljira eh adibidez bat dieso jasoniz eh, izango dira izango da eh, Ustaian eh, harren azte burutan, ori, no, jan, urtero egiten da, baita ere festival elbidazioak gazte folk, izango da eh, azken, eue, usta azken urtean, eta gero eh, abuztuan, ba, zortziak eta bederatzeak, eh, abuztuaren zortziak eta bederatzeak, eh, euskal jira izango ditugu, eta noski, eh, aktivitate guztietan, Luis Mariano gongo da.